Egy veszekedés egy régi kedvesemmel az Ikeában, és az egyetlen, amit akkor vettünk, egy üvegváza. Ma már csak a Salomon király történetét elmesélő Vaskályha áll hőnben, idegen képekkel körbevéve. Vajon csökkenti a bánat erejét, ha az ember eltávolítja a dolgokat? Visszateszem Karita a konyhapultra.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 Ez jellemző anyádra, folyton túlzásokba kell kellesnie, mondta nagymama. Nem erről van szó, feleltem. Nagymama a fejét csóválva nézte a kék brost. Ha jól emlékszem, anyám akkor kapta, amikor férjez ment, mondta. Az anyjától, az én nagymamámtól, vagyis a te ükanyádtól.